Salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi omenu ala Allah në falenderojmë, dhe vetëm për ti ndimë dhe fali kërkojmë Nërsa ne vërshdojmë edhe sonë të melejnë Allah Gjellawala me legjeratat e radhës Ku po trajtojmë shambujt kuranor Dhe në takimet e kaluara kemi pasë rrasën që të trajtojmë Tema që kanë të bëjnë me shambullin e kësaj dunjaja në kuranë dhe kemi thënë se trajtimi i Koranit për jetën e kësa i bote, pa dyshëmë se është një trajtim interessant e rëndësëshëm, dhe i munduar që gjatë i trajtimi edhe të përmenim disa nga keqkuptime dhe dilemat, që ne mendojmë se kështu dhëtje të qëndërim njën për baldunjes ndërsaj, si pas trajtimi i Koranore është të ndryshe. Dhe kam përmendur edhe në filim të ndëruar vëz dhe motra, se shembojt e Koranit do të të janë të shpërndarmë brenda Kur'anit në shumë sura dhe trajtojnë tema të ndryshme dhe padyshim se gjitha këta shembuj na mësojnë të ne japim porosit shumë të dha që disa për tyre kemi përmendur që në fillim të këtij cikli ligjëratës. Këvi trajtuar shembull në dunjas në Kur'an jo vetëm përmes një ajete, por kemi bërë përmbledhje në disa ajeteve që flasin për këtë realitet dhe kështu kemi thëmë që do të klasim edhe në të ardhëm për temat e tjera. Do të tjo një ajet por një shambull dhe si flet pas taj Kurani për këtë shambull. E duke pas për asysh se kemi folë për jetën dënja, ka munduar që të plëcoj këtë rajtim, ju jo me shambull tjetër, pos me shambull e një jetë tjetër, e që është për te i kësaj bote. Do të shambull e gjenitin Kurani që të plëcojmë se si duhet kuptimin e drejtë të jetës së kësaj bote në kuadër të asaj që ka të bëjë edhe me botën tjetër. Prandaj sonte me lenin Allah xhalleu ala do të fillojmë dhe është një lloj hyrje parathënia në këtë temë e që ka të bëjë me shëmbullin e xhenetit në Kur'an. Xheneti është një pergzim i Allah xhalleu ala dhe është një krijesë që Allah xhalleu ala ka krijuar të bukur, të këndshme, yoshsa Dhe me te ka në kërajuar ropët e ti që ata t'i këthejnë ati dhe Mos t'habiten pas stëllive dhe joqive të kësaj bota Dhe kemi të thënë se jeta e kësaj bota është e këndshme, është e bukur, është e mirë Por në momentin kur i prezentot a hiretit, atëra ja merë tjetër formë Dhe merë tjetër të rejtim Pra ndaj, na duhet të anjëm këtë dunja që dim se qëfar obliguminit në kësaj bota Na duhet ta njohim këtunjë që tanim rolin kët botë dhe mos të ikim nga përgjegësitë e ndërtimit dhe kujdesit për kët botë sikurse Allahu xhalleu ala ka kërkuar për neve. Mirfononën tjetër ne e dim se kët botë nuk është e të tëra, por është një korridor dhe është një shteg që ne përmes të kalojmë diku tjetër. Ajo tjetër ku na synon të kalojmë pikërisht sot tema jon. Allahu xhalleu ala ka folur për xhenetin në shumë vende në Kur'an, madje nuk ka sure ku nuk përmendet xheneti. Dhe përmendja e tij në Kur'an është bërë në forma të ndryshme e që ne nuk do të trajtojmë gjithsa këto që janë përmendur në Kur'an, nga sënimi të kufizuar në kuadr të shembullit, dhe kam dëshirë të trajtoj vetëm shembullin e xhenetit në Kur'an si e ka sill Allahu Tebaraka وتعالى. Shembulli i xhenetit në Kur'an është përmendur në dy ajete, në surën Ar-Ra'd min sura Muhammedi. Në surën Ar-Rahman, ajeti numer 35, Allahu xhallahu ala thot: "Masalul jannati lati wu'ida al-muttaquna tajri min tahtiha al-anhhar u kuluha da'imun wa dhilluha tilka uqba alladhina ittaquu wa uqba al-kafirin an-nar." Në Rahman 35 kështu Allahu thot. Masalul janna shambulli i jannetit përshkrimi i tij të cilin Allahu gjallavala i a ka premtuar të devatshmeve dhe robëve ti të, të mirë është një vend kur jedhin lumejt uku luha daim fryjtet e ti janë të përhershme dhe të ka përhershme ri uodhill luha dhe gjithashtu hia ti dhe të freskia ti dhe ana këndshme ti edhe kja është përhershme tilke uqbel ledhinet te kau kjo është përfundimi atyre që ishen të devatshme Uqbel kafirin e e nërë E ata që më huan nuk kanë për fundim tjetër pas Zjarit e gjahenimit Ndërës në surin Muhammed është një detajzim pak më Një përshkim pak më i detajzuar Së në surin suri Arrad, e rad Edhe pse surin e rad Aludën në gjitha elementë që i ka përmanda E surin Muhammed Mirë për në surin Muhammed është Si kur që përmanda një përshkim më i detajzuar Kwa Allah u gjëllë lewale Edhe lumejn tash më i detajzën nuk e përshkuar edhe lojnë të tyna dhe atë që ka të bëjmë me përmbatë në tyna. Ande Allah o gjallë valë nësurën Muhammed, në jetin pësumetë, thotë, me thallul gjenët i leti uaj dhe l-mutëtëku në fiha në harë, shambulli dhe përshkrimi i gjenetit i cili ishtë përmtuar të devatshmëve, në te ka lumejnë, minë majnë, gajri asinë, nga lumejnë, do të nga uji i cili nuk është i ndotur dhe është i këndshëm wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu dhe lumë me çumësh i cili nuk prishat dhe nuk ndryshon shija tikur wa anharum min khamrin ladhathin li sharibin dhe lumë me ver të këndshme do të shijojmë për ata që pinë u anharun min asalin musaffa al-lumein do të thot nga mjalti i kulluar dhe i pastër u pastai allah o thot wala unfiha min kulli thamarat dhe kros kosi ata do të ken nga të gjitha frytet ne nga të gjitha llojet e begatit dhe mirësive o maghfiratun min rabbihim em be gjitha falje nga zoti i tyre a është e njëjtë a janë këta të barabartë këna men huwa khalidun fin nar sikurae ce do te mbetet për herë zgjornë në xhenëmit wasukuma an hamiman dhe atyrat uje do t'u jepet ujë i përluar dhe i nxehtë për ka ta emrahom icela do të thot u ashyen zor të tyne kjo është përshkrimi i surës muhammed por xhenetin dhe përfundimin e njerëzve të devotshëm andaj do të mundojmë të çmëlen Allah xhalleu ala në kuadr të kësaj që Allah e ka përmendur Në kodrat të shambullit të sharojmë pikat e duhura që me lene Allah të shpesajt në bëjnë dobi, një dhe me këtem të rëndësishme. Ju thashtë edhe në fillim të ndërruar dhe dhe motra, temën e sënd me konzrojnë një hyrje, e sa pa dushim ka shumë pika, mirë po detajimet pastaj që kanë nevoj këto ajeta i ben, të i bënë, do të vazhdojmë i shala edhe në takimet e afshme nësa Allah në japë jetë dhe shëndetë. e pike a parë që është mirë me pas parasysh këtu është se djetarët kër e kanë trejtuar dhe shumica e komentatorëve të Koranit kër kanë komentuar këtu ajete shumica për tyre kanë thënë se këtu ajete edhe pse në vetën e tyne e përmbëjnë, fillojnë me fjallin me thëllë, shëmbuji por këta nuk janë shambuj, nga se nuk ka ndunja që ka ka mundësi me s'jel shambull të ahiretit, nga se shambull i zakonishtë s'jelët me zdu gjëratë për aferta, të njajshme me zvete. Andaj këtu bëtë fjalë për të përshkrymë më tepër se sa so për shambull. Edhe pëse disa djetarë tjerë nuk jam pajtuar më këtë dhe kanë thënë se po edhe kjo shambull, ma dje shambull. Silja e Kur'anit, shëmbullin e xhenetit me elemente nga kjo botë, prezanton dhe shfaq at anën e mrekullisë të Kur'anit dhe at anën me vërtet, të vërtetë mahnica të Librit të Allahu xhallahu xhelalu. Dhe ndoshta ky mendim është edhe më i saktë, jo që bien dëshma ata të parët, por është pak më i hollë dhe është pak më pak më studijos se ndoshta ata të parët. Pse? Nga se Allahu Jellal Wela sill shëmbullin e xhenetit me elementet e kësaj bote. Ato ato elemente e martimit të kësaj bote që janë një lloj fotografie e botës tjetër. E ju jo dini se fotografia edhe sot për shemb nuk shfaq të gjitha ato anë të, foto, të të të të fotografuarit apo por disa shumë tira mbeten të përjetohen dhe shijohen pas fotografist jo gjatë fotografist për shambull tin fotografi mund të pa mund shmë, me, me pa një ushqim të mirë dhe krejt që ka thu është po duke që është i shishëm po duke që është i mirë nga se fotografia te e një përshtype të këndshme për te por ju edhe realitetin e shijes e ti te kër të shijan dhe te kër e provan e shenë se fotografia pas ka qenë një përpjekje e vogën me prezentu nga se shia ti qenë ka lërgë pa mesë ti, ose e kunder ta edhe njëri unë mund të shashë fotografi do të të bukur, ose mund të shashë fotografi të mirë mirë po vërtetimi i kësaj mbetet kur të kosh me te ashtë i mirë në silje, ashtë i mirë në vepra ashtë i mirë në fjallë e kështë më radhë andaj në qëfësa Allahu Gjallahu Ala në e silë shambër e gjenetit duke pas dalime hatashme të mëdhaja mes dy botnove, gjenetit edhe kësoj bote por nësir një shambull që e përafran këtë gjenet ma ato më të bukratë këtë bote dhe prapë se prapë jenë vetëm e mërtime e kjep me kuptu sa aja që ka për të e mërtime të është bëjegi e bukur apëton. dhe thëtë nëse dhe qka të bukur të mesil unë e thëmë filoni i kishtë e fjalë si mjalta fjalta qka simbolizënë Tomla, apo Kur e ndërgjënë atë një duke folë Thush për një me Edhe ma tomla se të mjolta Mirë po, ëmbëlsirja mjoltës Dirit i kun E shëqëronë ëmbëlsirën e fjallëve ti Edhe pësë ndërshëta Fjallëve ti e në largë ëmbëlsirës të mjoltës Por dirit i kun Do tëtë ke arrit me Me e të regu se sa tomla i ka fjallë Para me ndërën kur për shambull Do në me përshu bukurin e gjenetit dhe e përshkullin më të bukurat e kësoj dunjoja dhe ato më të bukurat e kësoj dunjoja në krasim me përshkimin jenë vetëm amra, asë gjemë të tepër e sa so ka për të eksaj në qëfse krejtë bukuria e dunjas nuk ka mundësi asë në fillu me e hapë bukurin e gjennetit nga se në bëgjithar vëqim amr si kurse Allah u Gjelle Gjalli u thadë në Koran u abeshtëri në ledinë amënu u aminu salihati enne lehum gjennatin të Për gjithë ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, pse atyre takon xheneti që nëntor rrjedhin gjemë, nëntor rrjedhin lumë. Pastaj përmend Allah xhallahu te ala, kullama ruzikumina min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa atu bihi mutashabiha. Sahera ta të han dish nga ushimet e tij, do të tun ngjajshëm me këtë që më kanë në botë. Kjo ngjajshmëri është e emërtimit nuk ka lidhja absurdisht me përmbajt në asë në shijet, është largë asaj mirë po, shikoja këtë përgjasim në emërtim, në kujtujtë Allah në theke lumej, ja po ishojmë lumejt si kurse këmi, këmi ponë dunja por ta lumejt e, e gjenit janë këtë tjera po, ose shijet saktuar e qumshtit, ose shijet saktuar e asaj që e ka përmenda Allah gjellë le vola, andaj është shambull po, mirë po për mes të emërtimeve, që spaku të futë është një bot, e s'le ma shumë pasaj në gjanë një loj imaginate, e që edhe këtu edhe imaginata, me gjithë atë që në këtë dunje është e pak ufishme, për bolë gjenetit e ka një kufijatën. Në këtë dunje nuk ka bukurit që e përkufizan imaginatë në njërit, apo? Sada që diçka është e bukur, zakonishtë imaginatë e njërit, te i kalonë në bukurin, e asaj që eshe ndërsa, Imagjinata e njëriut është e kufizuar me fillimin e fjalës xhenet. Ai do të nuk arrin imagjinata njët as më ufut të porta e xhenetit, se është larg kso imagjinata. Andaj Allahu xhallahu sel shal shëmbullin, jo sikur të dorë tek dhunjoja, por pa prafrsi i ngjan dhunjoja me ato që i ka përmend Allahu si shembull, për shembull ujin e ato që i kemi sec ndërsa këto qëllimi i cilës e shambëllit nuk është vetëm do të të përshkrimi por është mëtej për prezentimi i bukurisë mahnica për të reguar se e keni pa të pamunëshme të njëni maat që ka të bëj me realitetin e gjenetit ga se të i kalan mundësin e juartë për të perceptuar dhe për të koptuar si kur që ka thënë Allahu Gjellewala a adetu li ibadje salihin ma la ajunun raat ola udhënë në semiat ola këtëra ala kalbi beshar kam pregadit për apte mi të mirë atë që sy një kur se ka pa po. e asë veshë kur se kanë dëgju e asë që ola këtëra ala kalbi beshar e asë që ka mundësi me e imaginu me ndian dëkujtë rëndaj është bukurit që të i kalam gjitha këto shqisat përceptimi që njëri përmesy në kuptan dhe i përceptan gjerat rëndaj është shambull e vërtet, mi për shambull aspektet kufizuara për të prezentuar një bukurim mahnice të cilin shpresoj me eshi uralesh veç kure shohëm, veç kure prejkum dhe vetëm kure atere kena mundësin që me të vërtit jemi banor të këture vendeve. Mirë për të ndërrua dhe dhe motra, mi afton, mi afton kjo ana e bukuris së përshkrimit me elementet të kësaj dunjoja, mi afton inkurajim dhe mi afton një me të vërtit nëzitje për neve që të vëllapojmë dhe i këtivani për të arritë, duke ndjekur rrugën e e duhur. Kjo është e para që ka të bëj me vetë vet shambull a shambull apo nuk është a nuk është shambull. E dyta që duha të përmandi të në ruha vëzënë motër është në këtë hyrja që ka do të të gjeneti për ty nëse të pyrë dikush që ka o të gjeneti për ty si musliman sa so, nështë mund të nëmërash nga përgjigjet, që ka mund thua sa so është për të gjernetit? Në mund të temi se po është i rëndësishë me shpëtimi e gjitha, mirë po, të ndërdozër, për balë kësaj përgjigje, ka dy rrug të huqura dhe njëra mesatare është e kërkuar e që një do të munduemi me prezentu për mes pikave në vijem. Dësa njërzë fa të këtësisht gjernetin e trajtojnë si një vend imaginar dhe jo Rolhara ndodh që të tallen me përshkrimet e xhenetit. Ndodh që përshkrimet e xhenetit me ikonzursi në 19 për buzë për besimtarët kur ata synojnë xhenetin Allah xhalleu ala. E padoshëm se kjo është ë është më dilehzi dhe është një huçi e madhe në njohjen e kësaj begatije të madhe që Allah xhalleu ala ka na e ka dhënë. Pa një detalet asoj çka ta thon. Të kir që i kemë përmanë të jetëa e kësaj bote. Nëse një të kuptojnë gjenetin si një loj arsuetimi për dështimet e tynë, si një loj ngushlimi për dëmbelin e tynë, si, si një loj i kje nga përgjësit e tynë, a së qësë është gjeneti? Nëse një kështë për shambullë, lenë në dunja përgjësit dhe dhe tyra që të të mipo, Nuk është pjesmash në ndërtimin e kësoj toke që Allah ka kërku për neve. Në nërësujën se, isha Allah shkëmë gjenet knashmë se këtë dunja, kjo është ike nga përgjësit. Dhe në qëfëse, për dike gjenet do të thët ike nga dunjaja, dhe ike nga përgjësit, kësë ka dhënë përgjigjën e duhur, në lidhe me pyqen që e bëra më ertë, që ka do të thët gjenet e për ty. Andaj, unë i kam përmledh, Në këtë pyetje çka do thot gjeneti për mua e për ty? Përgjigjja e parë është mund këtë dalim rënditja, dhë dhë mës, mës të ketë dallim renditje. Do të mos po mos të fokusojmë te renditja, pa tek pikat. Kjo është për mua më e rëndësishme. Gjeneti për mua do thot realizim i një shtylle nga shtyllat e besimit. Do thot Allahu Jellahu Ala ka obliguar që të besojmë, besojmë caktuar. Dhe ky besim përfin pika caktuara, në kuadrat e këtij besimit është të besuarit në xhennet. Çka përfin besimin në xhennet, gjithmonë ka konkretizëm, nuk është imagjinar, nuk është do të thot, besojmë në xhennet, çish besojmë? Besojmë se çka besojmë në xhennet. Ne besojmë se xhenjeti është hak, po është e vërtetë. Nuk është, nuk është diçka do të thot iluzion, është real, na nuk e njohim, a mas real. Gjenet është i kriuar tani, i dhe i vazhdimishtë zbukurohët dhe hjeshohët, dhe i resa, so, dvije kohët futën të ata që e meritojnë dhe ata që e mbanurit ti. Dhe gjithashtot, nga pjesët përbërsët besimit tonë gjenet është, sa është i përherëshëm. Kurën e kurës do tëtë nuk dalin nga e vendë ata që futën të, dhe kurë nuk, tretën dhe nuk shuhën begatit dhe mirësit e tisi kurse do të klasi për kërpik më voni në shalafën. A ne besojmë gjennet se është hak, është realitet, nuk është një shka abstrakte, nuk është një shka iluzionare, është realitet që prekët, që shijuat, që jetuat, është i kryuar që tani i pregaditur, në thra qdo dit, më njësë e mbrëmje, dhe është i përherëshëm. A ne pë shtule besimet. Pa ta nuk qëndon besimi. E tjetër çka është për buxheneti është rezultat i suksesit më të madh një temë që kum pa të mundi si me arrit. Ajo është knasia e Allah xhallahu ala te. Çka synon besimtarin këtë dunjë? Shumë gjëra synon. Por të gjitha këto synime duhet të jenë në drejtimin e arritës e knasi se Allah u gjende gjelalu e dëshmija kryesore dhe më e madhe dhe e vetme se ti i a keqiluar knasi se Allah u gjelalu alë është atëherë kërtuat hyn gjennet hyn gjennet do tëtë Allah është i knasher me ty nga se nuk hyn gjennet aj që Allah është i knasher me te në këtë dunja hyn dhe den aj që është Allah i knasher me te edhe aj që Allah nuk është i knasher me te pëndoni në kokë në ahiret në kokë. Në xhennet duhet në kokë. Prandaj për mua xhenjeti është me të vërtetë, me të vërtetë një vend i posaçëm. Është diçka e veçantë në jetën time, ngasë hyrja te shënon edhe realizimin e dëshirës më madhore dhe objektivës kryesore në jetën time, që është kënaqësia Allahut xhenalle wala. Prandaj so vanallahu xhenallehu kurrhet për xhenjet e thotë o ridhvanën minë Allah edhe knasi mga zotë gjëllevala kur fletë për besimtarat që kar fitu gjënetin në surën e lbejjina Allah o thotë radhi Allahu anhum a radhu anhu a i Allahu ishte i knasher me ta dhe ata ishte i knasher me ta kurërzimi knasi së Allahut dhe i knasi së robit që Allahut e zotit ti preken pikrësht të kjurja në gjënet ata i është i rëndësishëm nga se këtu në e E marr dëshminë se Allahu është i kënaqur me mua. E për mua nuk ka më të rëndësishme se Allahu të jetë i kënaqur me, me mua. Xheneti të ndaruar për mua është vend takimi me ata që i dua, edhe pse nuk i kam pa, edhe pse nuk i kam taku. Prandaj është vëni vetëm ku i takoj. Nëse këtu nuk i ksha, është huçi e madh, nuk kam i pa më askund. Prandaj ne e dojm Ademin Alayhis salam dhe e dojm Nuhin Alayhis salam dhe çdo pejgambert Allahut ma i dojm. E dojmë alizam, alizam, ne dojmosaun Ali sam, Ibrahim Ali sam, ne dojmosaun Ali sam, ne dojm Muhammedin alayhi salatu vesselam, ne dojm ashabte pejgamberit alayhi salatu vesselam, Ebubekrin, Umarin, Aliun, Uthmanin radiallahu an me gjithë sahabe të tjerë. Ës sa nga dietar e, e burrat e mirë kaniz mbi tokë, ne i dojm. Mir, po kujt shoqim ata? Ku i takojm ata? Doj në xhennet. Mundësia me i taku nuk ekziston me askun tjetër pas këtij takut. Prandaj Bilal radiallahu ta'alahu Kërë ishte në moment të vdekes, ishte i kapluar nga ethët që medvërit ishin shumë të rënda për ta. Dhe e freskonin me ujë, e ajë fshin të baldhë dhe thonë të gaden el kal e hibbe Muhammeden o sahbe. A jam të gushlim vëtës ti, në këto ethën, në këto vështërsi, që padushim familja ti mërzitej dhe ishin ngarkuar me këtë sprovë që a për kalentan dërsa ajë gushtlon të vind, vend të nesër do të takoj Muhamedin dhe shokët e ti ata që këmjetu me ta dhe ata që pres me i taku nesër pra në gjeneti nuk këtë thjish veç gjenet, është vend takimi rëndësishëm, ku ne takojm burat e mlaj që kena folë për ta e kena posë shambull, e shpesh her kena lakume qenë si kërsa ata e kena folë për ta, e kësë më rob është vend ku ne i takojmë ta Andaj, pa të shumë është një vend, i rëndësishëm, është një shka me, me do më thënë të madhë një të ndime, nga se shë vend takimi i të dashurve. Në, në, në këtë dunja të ndërozër, nëse e ki një mik, e ki një shëk, i që një medvele të kalen gjurë një të ndënde, ju që nuk harën fjalt me te, takimit me te, por e që është merën cëshmesht vend takimi i parë me te, apo, thush, ja, këto ishte era parë ku u takuamë, këtu ishtë aje hera parë që e filluam takimi dhe shëqyrimi në tonë aje vend ta shfëllën me e pas një vend posa që më vendin zemrën tënde ërti shka i veçantë nga se ja këtu ishtë aja ku unë e mora, unë e mora të marën e jetës atërën pandaj nëse me një njërin këtë bënja kështë është e qëfar të mene për gjennet ku takosh me ata njerë që ishin kandilat ndryquës dhe ishin me dëvërtet ata që Zotë Gjelle Ola i bëri pishtar që e trasua në rrugën drejtë knasi se Allahu Gjelle Gjelalu Gjenit i për mua është vendi për hërshmëris pikrështë do tëtë atje ku nuk marrin fundë mirat atje, atje ku nuk ka vdekje atje ku nuk ka do tëtë e, e gjellë i qëli vjen dhe thotë ka orë ku a melshu ndonjona thotë ndaj simboli simboli për harxhvaris the simboli i i i i, i një jetet pa fund, jetë të thellë është xheneti. Andajsoret përmendet jetëgjatësia, çfarë përmend përjetësia. Kjo është një lloj sinonimi dhe aludimi në në xhenet. Gjithë këto pika kanë shërime të veta të detajzuara. Mirpo, në hyrje po flas vetëm për atë çka do të thotë xheneti për mua apo. Për mua të nërëzët në gjenit do tëtë lërgimit gjitha frikave dhe nga rkesave që s'kësha mundësi me lërgun dë nja sa e lërgoja njërën vind të tjetra apo është dheni i asaj që nëriju jo rëllhere, balaveqot me frik jo vetëm frik që nënkuptan munges në gudzimit por frik për shumë gjerat saktuara që njërë nuk i din që bëth që alpën e të ardhme të migluarë Bëhet fjalë për kurtha që nuk i din, bëhet fjalë për ziliçar që nuk i njeh. Në gjithë ato njerëzit i bojnë çet kët frikë. Sa herë që her ndodh që edhe të kesh begati caktuar, por të kesh frikë ta gëzosh publikisht. Po të kesh frikë ta përmendësh se e ke kët begati nga frika e ziliçarve, nga frika ato që urrejnë, nga frika mashtuesve e kështu, e kështu me radhë. Dorso xhenet dihet dihet posuni ja çdo kujt detajisht kjo është e filonit e kjo është e fystekut e kjo është shët, dhe s'ka frikë për asgjë as për zili as për xhelozi as për uzurpim as për konfiskim as për asgjë prandaj është vend i sigurisë për mua xheneti është vend i sigurisë vend ku një herë përgjithmonë të gjithë afrika të shuan të tretin dhe marrin fund dhe fillojnë jetë me vërtet me një siguri sikur sa Allahu tha la xaufun aleikum s'ka frikë për ju Nuk ka më frik për juve. Aja që ka qenë në dunë ka marr ka morr fund. Prandaj me vetë kani të tretën posaçme të veçantë xheneti, nga të gjitha këto elemente i simbolizon fjala xhennë dhe shumë të tjera. Për asaj që ka mund të veçojmë se çka do të thot xheneti për ty dhe për mua, vëllezër të nderuar dhe motra të nderuar, xheneti do të thot një vend ku marr atë që dua. Dhe ku mund të arri tëra që e kam synuar dunja është e kufizuar sa so, gjyran dunja i ke i ke synu dhe është ta një përqin dhvuk nga tu i ka realizu sa so, nga mirësit e dunja së kështë pasë qafë me i shiju apo me i pasë më pronsy në tënde kështë e kufizuar ndërsa në gjenet ka atë që njëri ka dëshir dhe tëtë parëmëndoni Allahu Tebare Kvotala ka pregadit për optin në gjenet përgjigje për dëshirët e njerëzve. A di nësa so është kjo e modhe? Nuk kome pas dëshirë njëri e që nuk ja pletson Zotë i Gjelle Ola në gjenet. Si kurse Allah Gjelle Ola tëtë në Koran, Nëhënu euliaukum fil hajati dunja vë fil akhira. Ne jemi mishë të ju, ju kemi përkra në dunja dhe në ahirat. Na jemi, ata që ju kemi përkra në gjenet, në, në dunja dhe ahirat. Pas të i përmen, masoj Do të Allah Gjellalu uh, Se në te do të kenë atë që ata e dëshruin Dhe atë që e kanë për qefi Më di ka orë njët e kë për përgjambirë E ka unëja Rasul Allah A do të kena mundësi me mjëllë gjennet Parana gjitha fritët i ko a ju mësu me mjëllë Qështë i ti është atë? Për? Dhe përgjambersin me tha Do të kisht atë që ke dëshirë A të kuptim Nuk kene me mjëllë Si këshë të dunjërë Do të me hangët për me me miell për me hongra, po, për më furnizur. Gjelit nuk është kështu. Mi, dëshir, gëmësën, po nëse ke dëshirë, hobi. Tha, pikëmos on pothuaj të kesh, mi, po posa mbiell frutin, dal më herë pama aty. Nuk pran më ujit, nuk pran është me të vërtet atë që njëri ka, e ka, e ka dëshuar dhe e ka e ka sinuar. Prandaj sa so dëshira mbeten të parajuara në në dunë. Sa so qëllime mbeten të pa arritshme në dunë. Sa so mirësi mbeten të pashjuara në dunë. Xhenjeti është aty që i mundson gjetha këtu. Prandaj është një vend ku arriet aja që ndoshta të kanë bëjë mungut, kanë bëjë zhinë këtë dunja. Për ta syje mos u mërzit për çka të kanë bëjë pa arritë këtë dunja. Kuptojmë të? Mirsive. Çka të kanë bëjë mungu? Të gaje të shpejti bartësh me një vend i cili ti pëlqen të gjitha kërkesat, ti pëlqen të gjitha nevojat, ti pëlqen të gjitha dëshirat. Ky është xhenjeti. Tjetër çka është xhenjeti të ndëruazul sipas Asa që në kam su, Allahu Gjelluar dhe Përgëmberi Alehi, Salatu, sa. Gjeneti të ndëruar dhe dhe, dhe mutërë ashtë dhe ndi ku pagu e të mundi. Dhe kjo është shumë eratësri përgjëzëve së mëtarë. Allahu thëtë, hel gjeza u li ihsani, illen ihsan. E ashtë shpërblimi bëmirsis, pas bëmirsia, gjeneti i Allahu Gjelluar dhe gjellalu, që Allahu jam për abëve ti. Para mëndaj e ndëruar në këtë dunja, do dhe mundë që e ke dhën, dhe sadaka që e ke dhën, dhe namazi që e ke bër, dhe sakrifica që e ke bër, dhe sabri, gjitha këto shpesh herë kanë qenë të rrezikuara me një lloj dekurajimi, me një lloj zhgënjimi, me një lloj, do thot, pesimizmi i quhet nga rrethonat, i quhet nga fjalët e njerëzve. Dhe kanë ndodhur këto çel edhe i rrezikuar ndaj tipërgjigjesh firive të zhgënjes. Dhe Allahu xhalla wala ka vendusë në gjenet ku është përgjigje e drejt për drejt e asaj se ti ke qenë në rrugën e drejt ja ke qëlu ja ke qëlu asaj që e ke njek ja ke qëlu asaj që ti ke dhe pru a ka sukses me i madh a ka knaci me madhët dhe rëzërse kur ndoshta ata që janë talur dhe ata që ndoshta i kanë konsidruar udzime të Allah të luaj dhe arktim do të thuijnë se kanë dështuar. E ti që ke qenë me sabër, i përkushtuar, ke qenë i i i i devotshëm në përgjigjet e kërkesave të Allahu xhallahu ala, sikur të vesh jo rullhara edhe me tendenca për zgënjen, plogështia kështu më radh, por me sabër dhe me xhenet ka dhënë Allahu xhallahu ala që don dhe nëse tash shikoj as i pagunzuot xhallahu xhala hu, shikoj as hija i shpërblen. Të ndrua Allahu atë që njerët ka me e pa nga denimi, ditë në gjukimet është që ka kur menja se u ka mor mirë për edhe që ka me e pa njerët nga shpëllimi dhe tjetë ajë që kur menja se u ka mor vëllahi një sadakat dvogët që e kjedonë sëtë dunja thotë pejgamberi s.a.sallem e merë Allahu gjëllë ola me dorën e ti për e mënda, sadakan që e shonë dorët fukarës, ajo rëllish bjën dorët zotit E Allahu gjallë le ola e rritë, e rritë, e rritë. Thët me i gamë mërësëm sikur se e rritë dikush për juve, dhe thotë vici në vukë, në mer, e merë, e banë luptë madhe. E rritë Allahu gjallë le ola, diri kur e rritë? Diri sot vjenë të dhe të tutë, kërës të dhe ka e ju të për. Andaj, ju jo, rrëllëherë njëri u ditë një gjykimit dhe të befasot, gjithë kjo për mu, gjithë kjo është për shpëllim për mu, nuk besën. N do të bindet në mirësin e Allahu Gjellewala, do të bindet në bukurin e emrëve të Allahu, të ato që emra i ka lezun këtë dunja, punë këtë dunja e ke lezu se Allahu është bëmirës, e ke lezu se këto Allahu është e të kerim, e ke lezu se këto është e shekur, a që falenradë është mirënjas, e ke lezu në dunja se Allahu është e nga furës që falën, por rralisht, kur të s'ke pati? Kur të shanështë gjënetin, do të mahnitështë n Do të mahnit është nga mirësia ti, do të mahnit është nga mikëpritja ti, do të mahnit është nga falja ti, do të mahnit është nga pranimi e pendimi ti, kim u që ditë, që është i ka falë gjënohatë, subhanallah, kim u që ditë që është së përblenë, nuk jemësu me të sëpullu kërkush këto, nuk jemësu kështu me të meru kërkush, te kime e pa, andeshtë ven i befasive të këndshme, ku ti e merë, shpoblimin që Allahu xha llor e ka përgatitur larg shumë asaj që ke merituar, larg shumë asaj që ke punuar për të, për bujarija e Allahu xha lla uala dhe mirësia e tij. Dhe mëshira e tij janë ato që do të befasosh me atë ditën e gjykimit. Xhenete e nrozer është edhe në këtë pikë është edhe e drejta e jote që Allahu xha llor e ka marrë mbi vete si obligim me ta dhënë. Andaj, ju jeni në dhunja i cenot e drejta e tij. Apo, dhe vjenjë i fuqishëm dhe i fort Je jep të drejten Sa so këzohet Sa so ndijet Sa so ndijet ratë se Erdikush i fort dhe I më poshti ata që deshen Të më marrin të drejten të, të më privojnë nga e drejta ime E kështu më rad Allahu Gjellë dhe Gjellë Kur të ka kryun këtë dunja Ka thonë e drejt e jo ja të jasht Hak jo ja të jasht me ingjenet e hakijami i zotit të tiqka është e madhuru mu ndaj garantëje hakun e Allah të dunje të garantënë Allah o, garantën o hakun të një mërkijami që kështë së këmë të, më të mërë avdhe së ka kush e mërë është hak i, e drejt e jotja ndaj gjeneti për mua është dhe një ven ku e realizoj të drejt e në time që muam të kanë mirë po kur unë kam garantuar të drejt e të, të tjera nuk e fëllua nga e drejta e Allah e pas taj e drejta e përndrëve e fmive, e bashordhve e fqenjeve, e shëqenjës e vendit, e njerëzën përgjësi nga se besimtarin këtë dunja mundohet me i respektu të drejtat e të gjithre nga se a i sunon me e arrit për mesaj kë të drejtën më madhur e që ati ta kona është gjenet e Allah Gjellë Gjellalu për ndaj gjenet besimtari arrim suksesin Arrin shpëglimin Arrin mirënjohjen e Angazhimit dhe të punës e, të punës e ti Të nërëveze Kjo është Nështë ta uh, Përveshët tonë Një tinglim, një zë I dëgjuar maherët Një tinglim që E kena përsërit Disa hera Mirë po në qofë se ndalës dhe mediton A ditë Kur gjitha ato lodhje, gjitha, ato sakrivica marrin fund, dhe zoti i gjithësit të të të udhullull gjelme, futoni gjennet. Kjo është veni juve përën. Si kërës e tha, besimtari surës si jasim, e po, jalejt e kaum i alemun, të kishën me ditë njerët që ako marrona përën. Andaj, njeri i fundit, si kur që dhejnë që do të njën gjennet, është njeri që e ka shkrumu dënimi i zoti të laun arrujt, e ka shkrumu por ja që Allahu xhallahu i ka luar me dal nga xhennemi. Dhe e ka një udhim interesante njëri kur dal nga xhennemi, sikurse ka hadith e pejgamberi talleh sallatu alaihi. Nuk dua më zgjat, por më mor disa pjesë, janë më rëndësitë këto pika json. Allahu xhallahu ia xhennemit e vendos një dru që ka hije e që i duhet shumë hija pas këtij xkrumimit pas asoj vape i duhet hia, i duhet freskia, dhe kërkan me shku ta i dru, Allah o gjennë në olej i thëtë, ta japë nëse nuk kërkan në diqka pas kësaj, a i paramëndar, e qka ka mas i druni, a ka diqka ma mira, ja kjo është njëri, parëna një dru, i mi aftosh mosh për te, në krasi ma ti u ka qenë, një dru, veç të shtetna, të pi nga ujë i saj, që rjedhë në në te, dhe te, strëhum në njeni këti druni, dhe të marrë nga fritë dhe të di, kja është funi knacis bërte, a i s'ka po alazë, e pas e Allah gjenë levuna, pak më t'u t'je, e po jam bil një dru, po shumë më i bukur së kë, dhe t'ash i birja demit që se pas ka më mirë, s'ka ka kjopë, pas ka më mirë, atëja arab, mundësama që s'këjta i druja t'je, Allah i thëtë, ma ak dhe dhe ke jep në Adam, sa më mashtru si jo birja dem Apo, pësë a the që i skime lipo Mërëpa Allah e din sa i do t'i prapë Se një Allah e gjallë le ola Por dëmë në tregu duke përshkallzu Atë dhuratën e madhe Diri sa a njëri afroët Dira e gjenetit Dhe është i knashin në konqë të ty Por në dëgjën banort e gjenetit Knatësit, linët e sa mirë është E i thëtë Allah në fund O, o Zotë në fut në gjennet Edhe Allah i thëtë Ma këdila ki abë në Adem Sa mashtru si e të ratari, Apo se the që s'lipi po lip E Allah u gjellohet hynë gjennet Hynë gjennet kë njëri I fundit të kjo të nërëzër, Kjo është aj që i ka hisen Nështë ta me thonë më dëvukën gjennet Edhe Mi përdo nëzotë të gjellohala qaj Me kalune për hiset e huja Me i pasë e këto e prona këtina E këto e prona këtina është dame A i rete E i thotë o zëtë Nuk ka vanë për mu, ku me hi, ku me najtë Nuk ka vend në gjëna që është më i gjithë se qitë dhe tukë E Allah u gjëllori thot Hynë në te E u dhe zonë ka duhet dhe ti ki në te Sa so djetë fishë dunjoja dhe që ka ka pasë në te Parëmendoje Djetë fishë dunjoja Një fishë dunjanë se ka pasë kur kur kush Asë kur s'ka me pasë Një herë me pasë Kajtë sa so, së so të mundë shumë Parëmë dhe djetë fishë Sa so ka për mi e sa so ka për funi Sa so kënë të kaluarën Sa kënë tashmë apo gjithë ato pasuri, gjithë ato mirësi, gjithë ato ato që po bëjnë pushtetet dikujt, autoritetet dikujt, edhe 10 fish sa kaç, është e jotja. E kur dëgjon kët robi, e kjo është ajo që dështa marr këtu. Ky është gjeneti i vënë shpoblimit, që kimi u magnet, dre në atmosfer, dre në atmosfer kimi u magnet sa që ky njeri nga magnetja çfarë thonë. E testenzë u bi Ivante Rabulanimin, u, u habit nuk dish çka më thon se ja rab ajgora po bën me mua sikisht njer ka soi po u so so habit qysh nuk njer di duhet as dhetfish dhe Allah xhallaluhu ia dëshmon se nuk esht pun tallje esht realitet prandaj stven ku kim u çudit sa kem thiep Allah xhallaluhu wallahi kem u habit per dy recate sa pagun zot xhallaluhu kim u habit çka kem thiep Allah per ni fjal subhanallahu elhamdu kim u çudit nuk dinem for na per to wallahi as ne pse nuk dinim bash i themi vetes ton rënë vetë zgati. Kjo zonë e koha juaj, gatë shpërbëlimi është afër. Për një për një sfrovë që bën sabër në këtë dunje, nuk e din ti ç'është kjo te Allah xhallahu te ala, pa mundësmëri. Por na, ky është kromimi. E na e lutim Allah xhallahu te ala, jo të shkromum, pastë pa preku mos më qen. Sa do të kemi atëherë po inshallah. Kujt sot Allahu ti ya Rabb, ai qorëkia dhe të fish, unë polipni një çështi që ai bujari Allahu xhelal levalat. Ç'është mirësia e ati? Andaj njerëz kanë me ucudit jamul qiyama me mëshirin e Allahu te barekute ala. Me mëshirin si Një si e Allahu xhelal xelanhu. Siku se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Një njerëz dal në ajë logarit për Allahu te barekute ala. Mir po, sco shumë punë mira. Realisht sipas rezultateve të peshorës dal që Dikun tjetër të të më shkuaj Jo në gjennet Mi për e ka një të mirë Cëllë e ka qenë e mirë? U ka japë njerëzë e bërqë Me a fatë caktum E pastaj e ka dërgu Dë më donë punturën e ti Që të mblidhë bërqën nga njerëzë Edhe i ka thënë Ata që nuk i kam punët Shtuja a fatën e thënë E disavu u a ka falë bërqën Të ka qenë punë e ti U a ka lehëcu njerëzë e më bërqë E Allah u, gjenle, u E ki këtë vej për të mirë Dhe na jemi ma bujarë se ti Ti me pasonin të ndërë që ke pasonin për te U keni mu njerëzve Unë për gjennat nuk kam nevoj Ta dho dhe heq Absolutisht të ka Allah o gjennë leuna nuk mungohet të asë gjapën Shukojnë këtë trekti Në bitësënat baza njëri shpërblijet Për që ka njëri hinë gjennat E kështë në mërat Andaj nga mirësia Allah o gjennë leuna njerëz Kanë më u më hënit, kanë më uqedit, është vend i është dhe vend ku ti e realizan ëndrën tënde, e arrin drejtën tënde që të kapë Allahu të barëke Allahu të barëke që ka o gjënjeti ala për neve të ndërrua bëdhë, është gjithashtu këthim në origin këthim të shpia pasuthimit të gjatë apo? këthim të shpia pasuthimit të gjatë Ademi, a ne së të në gjennatë dhe u nzor prej aty. Dhe u nzor nga gjeneti por nuk doli kurr asnjë herë nga zemrat i gjenetit. Nuk doli kurr nga pasuesta e ime të zon për mallimin për gjenet. Ky përmallim i ka djegtë devocimit. Ky përballim zakonisht i ka bërë me vërtet që nga Brendia të ketë një zjarri pasuar se ku do të vijë koha të kthehemi tek shtëpia jon aty. Andaj gjeneti është shuarje për mallimet është këthim në originë, është këthim të shpia, ku nuk ka më mirë dhe nuk ka më këndshëm. Për këtë arsu e dhe një prej komenteve, si kur që e kemi të sekë, të hadithit e pejgamberit a.s. Se, le sëu le me u dhiu, sëu ti ahadi konfil gjenne, kajru minët dunja u me fiha, dhe ndi i një shkopi të juaj, një një në gjenet është më i mirë se këtë dunjaja. Parmendoj një shkop apo në dunja, në shkop një një vend ku ti e vendos shkopin xhenet është më i mirë, më i vlefshëm, më i këndshëm se kjo dhunja e avë. Edjetarët kanë dhënë një prej arsyeve pse është sjell shkopin së si shambul është pikërisht kjo picë po flasim për të, vendkthimi te shtëpia. Para arabët kur kanë qenë në udhim, padyshim se kanë qenë udhime të rrezikshme dhe është dash në përgjegjësi me familjen nuk kanë kthyer më së thotë pa novë simë ka 4-5 muaj, ka 6-7 muaj me plot rreziqe, me, me sulme nga nga nga nga kriminal të rrugës, së këtu me radh nga plaçkitet, nga vrasjet, nga vdekjet e anësketirëve të vetmuar, rrezik nga nga nga humbja e tregtisë, nga kthyrja bash shumë rreziqe. Kur ashtykë të shtëpia dhe me sukses i shëndetshëm apo i paprekur dhe me fitim pas një kafitut endë për pazlin nga devja, e ka hudhë shkopin për devës. Si shanjësa, do të të familisë të ti, për i, i lërgu, me i të regu endë për rritësa, kajtë regullështë, jam këthy në shtëpi shnësh e mirë apëton. Apo? Jam këthy në shtëpi shnësh e mirë. Pra ndaj edhe, shambullë i, shkopin gjënat është një laj, a ludimi se, u këtheva të kështëpia i me shnësh e mirë. Kam qenë në një dunia, në dun sakrifica plot mundi me dështu, plot mundi me u vran nga iblisi, nga qyteti i tij. Dhe tashmë erdhë i sigurt, u kthyei i sigurt në shtëpinë time dhe në gjirin e familjes time. Prandaj është vend të kthejmë në origjinë, është vend të thim të shtëpia jote. Ky është jenieti për ty, është shumë, është më tepër se se kaç. Ende çka është jenieti për ne vetë të ndëruar Zot. Është jenieti është objektiva joni dhe të unifikohen dhe, dhe të drejtohen të gjitha objektivat dhe synimet tona. Sot njerëzit kur flasin për njerëz të suksesshëm, për projekte të suksesshme, gjithmonë pika elementore këtu është përsqëtuar qëllimin. Çka po don? Çka po don nga ky studim? Çka po don nga ky investim? Çka po don nga ky udhëtim? Nëse nuk e ke përsqetur qëllimin, realisht ke dështuar. Andaj pika elementare në suksesin tënd çdo rrafë është përcaktuar qëllimin apo andaj gjenetist për përcaktimin e qëllimit është një tregues se jemi në drejtimin e duhur. Është një tregues se ne me lejen e Allahut xhallah, kemi kur sukses në gasë ne e kemi bërë punën më të madhe, e kemi përcaktuar qëllimin. E dim ku po dojm, e dim çfarë po dojm. Prandaj Allah xhallah u tha kohësh vetme kës, fa in tadhhabun ka po doni më shku me këtë mend. Çisë u merr mani me me me, me, me kth dhun. Me këtë mojë me i dole Allah për të përpara Fe ejnë të dhe bun Ose u tha Ma lëkum kejfe të hkungun Qëka përnë, qështë përgjykojnë E nëgjë alëmugjënimin e kënë muslimin Kriminalet Njështë e lig Mëndua se këna me i të rejtu njësikurse të devatshmet Ma lëkum Qëka është përnë a juve Kuj këni matjo Andaj gjenitë është Shajnë se Ja ke qëlluar së ke përcaktuar qëllimin, të përcaktuar objektivën, të përcaktuar synimin, fokusin e ki atje, dorso punti ki këtu. Rruga fillon prej këtu, përmendja dhe sytë, dhe veshje, dhe gjithë këtë atje janë atje. Prandaj gjeneçësh të shënojnë se un kam qëllim të definuar në jetë ime, kam fokus dhe kam synim të përcaktuar paraprakisht. Dhe të ndërua vëllezër dhe motra e fundit qka është gjënit e për neve, për ndoshtë edhe e para, e mesmja, e fundit, e gjitha është afrimit e ka Allahu gjëllewala dhe shikimin fëtyrën e ti. Kepa dëshemë është kulmi i gjdo përgjigje kër të të qka është gjënitit. Allahu gjëllewala që ke filu me e besu me gajbë. Filimi i, Kuranit është e fshehura, e ledhine ju minune bil gajbë. Ata që besojnë e të fshehurën në gajbin, e gajbi më i madhë, e fshehurën më e madhë është, Allahu të barëku vëtala. Por kërë fshehurë është e përkashme, kërë fshehurë është në afatë, së shpejt i bëjt edukshme, së shpejt i bëjt publike. Nga besimi jonë në Allahon gjëllohër është, Allahon kanë me e pa besimtarët ditë në gjykimit. Ku mundësot më kjo, ku tjetër pas në gjennetë. A në gjeneti, po është vend takim Me të dashurit Po është vend i shpëdlimit Mirë po abe gjitha është, është vend takim me zotin tim është vend takim me më dashnin tim është vend takim ma që e kam më dhuru Që për te kam dhuru Dhe për te kam përbalu Dhe për te kam sakrifiku Ta është koha me e pa Ta është shoha bukurin e ti E ta është shoha mirësin e ti Ta është shoha zotin gjenda gjelalu hu A në gjeneti të në rrëvezrë thjesht begati, ma shumë se pushim është shumë më, më shumë se kax nga se bi gjitha aja që e bën këtë vend joshës, interesant bi gjitha është vend në ku kime e taku Allah unë gjellor është këj vend aj që nuk e shër zotin në gjennet nuk ka ku me e pahamdur aj që nuk e takon Allah unë gjellor në gjennet nuk ka ku me e taku mu andaj i tha pejgamberi Alehi sëratu asem në aditë shumë ta që vërtetuin pamin e Allahu gjallau la dit në gjukimit dhe në gjennet një dit kër e pa, hanin e plot dhe ishte me dëvërtit shumë, shumë qart e dukshme, nuk ishte farere ishte shumë e bukur si kërse din me qenë hana e plot tha inë ne kumë se të raunë në rabëkum, ju keni me pa gjithë se zizot në juaj latu do, mu në firu jeti, nuk keni me pas pik mndyshje, pik hamendje s'ka re, absolutisht Mesjuve dhe shikimin te, sigur zë nuk ka Sad, kur pa e shikojmë këtë hanë Andaj nuk është këtë përgjasim I të shikuarit Nga se Allahot nuk i në gjason askosh Mirë po është përgjasimi Kullu është mëris, i qilëtërsis I pasërtis i shikimet në Në fëtyr në Allahot Gjellewala Në zotin të bare këtare Në atë që Allahot në ka, ka përëmtuar Për ndaj pejgamberi S.A.S. Ka kërku nga Allahot Gjellewala Duk e th që Allah o t'jep shauqa ila liqajk, o azat më jep për malim me taku, o në nadhërë ila vëgji i kelkerim, dhe mundësëm o Allah që të shikojnë eftyrën të ndetvekuar. Për ndaj, gjenneti është vani kunjeri të ndëruar dhe dhe motra, i arin të gjitha këtu, dhe shumë të tjera. Mjaftan kjo e fundit, mjaftan kjo që në të vërtet, e freskon zamrën besimtarit. I jap kuptim çdo trajtime të gjenetit, e bën tani më të këndshëm, e bën më të kapshëm, e bën më të afërt, e bën më të rëndësishëm e kështu me radh nga gjithë ato që kanë të bëjnë me gjenetin. Dhe kështu me këto pika të ndëruara vëdor gjenetë bëhet shumë real, shumë i kapshëm, shumë i afërt shum prezant jetën ton, mëngjes e brumje. Çdo dit nuk ndohet nga mendja jon, nuk ndohet nga vesh jon, nuk ndohet nga gjuha jon, me çka është më e rëndësishme, nuk ndohet nga syt e zemrës ton. Mëngjes e brumje, shikojmë këtë vëmë dhe ai na motivon, ai na shtyn, ai na stimulon, ai na jap sabër, ai na jap durim, ai na jap vullnet, ai na ambicie, ai na jap përkrahje, ai na jap të gjitha që na duhen në kësaj bote, çutim i mirë etimi si duhet gatse në një jeminisur atje ku është diçka shumë e mirë. Prandaj sikurse ka thënë pejgamberi sa selam inna llahu tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allahu është i mirë dhe nuk pranon posa asaj që është e mirë. Edhe xheneti është vend i mirë dhe nuk hyn te pos të, të mirët, ata që fjalë kanë pos të mira, ata që besimën e kanë pos të mirë, ata që sirtin kanë pos të mira, ata që veprat i kanë pos të mira e kështu me radh nga mirësia me plot kuptimin e saj të fialës. Kam pas dëshirë sonte me fol edhe për elementin kryesor të këtij shembulli, mirë po. Koha ka shkuar, në sallon çat në hap, hajreshnë në desh në ash, doroshte më har, më aku shtu, doroshte një kohë pak më gjatë, andaj dua fund, në lewale, si në në më kash më i dhon fond, duke lutur Allahun xhallahu ala sikur na ka mësuar pejgamberi alaihi salatu sallam, që ta lutim Allahun më ngjesh dhe mbrojmje, shtat herë nditje ka thon pejgamberi kush thot Allahumma inni asaluka al-janna wa a'udhu bika minan nar ku shtot shtat herë dhiti o Allah më jap xhenetin dhe më ruaj nga zjari i xhenemit Allahu xhallahu ala e urdhon xhenetin me budua për ta o zot bën e gabonor të mi dhe e urdhon xhenemin që thot po Allah mos e sjall kurtaun shikoj kaç e thjesht po kaç e madhe andaj alusim Allahu xhallahu ala që më jap sukses për fjalë dhe vepra që Allah më toshi të kënaqur dhe që vend banim jon te xheneti e trajtimi kësaj teme padrim se ka shumë detaje të tjera që është pësoj me është paljës in shvalën të akimët e aqshme. Dera tërë, Allahu yërhuaj dhe është pëblefët wa sërëllëm ala Muhammedin wa ala a'lihë wa sëshbë wa sëllëma qësimën këthira.